Hor beraz, korrika abiatu egin talde garantzitsu batekin, naski zure izan azizut eskatua? Eh? Nahi era fajol, bai, abizena katalana da, ah, bai. bai. <laughs> Korrikaren zatu eraz furgonetaren gidari izango zira, beraz, talde oso bat zarete, no, zon bat zarete, nola funtzionatzen du? Ia, yeah, lantaldea, bueno, lantalde bigara eta lantalde bakoitzean eh, sortzi lagun goiez, Eta ahia esan, e, e, rolak ez dauzkagu, esan nahi dute, gidari, denetarik egiten dugu. Bai, gidari lana, e, mikroa, jeitzi eta pankarta zabaldu, batu, kontrolatu, bai musika, argazkiak, bai, denok denetarik egiten dugu. Eta Lu egiten duzu ebat zuten? Bai, e, lantalde bi gara esan dugu moduan eta bat lanean dagoen bitartean bestea atxeden hartzen ari da bai, hamala hor txandak izaten dira. Mm. Eta, holantxe, bueno, sortzi lagun gara, eta gero prentsatik be bator oza, e, sortzi gehi bat, gehi prentsa, beratzi guztira, beratzi eta beratzi, mm. bai. Eta, e, zuretzat aurten, bo ez da lehenaldia, baina ba, dola zonbait urte egin zenuen jadanik, nolako bizipena izan zen? Bai, itzela, e, privilegio, privilegio utza eia san, bai, bai oso desberdina da, Euskal Tehietan, e, Eus, e, bai, Euskaltegietatik korrika bizitzea edo furgonatik korrika bizitzea, ahi asan mundu bidira. Bai, eta privilegia utza furgonetan gio analizatea. Jendeak itxo iten duen kamioia, urgundik eldu argiak, gaudean ikusten dituzularik, eta zuek barrenean ikusten dituzua urpegiak jendenak edo? Bai bai bai, bai, bai, bai, bai, ikusten da. Jendearen e, zirrara, jendearen e, bai, griñata, bai, bai, itzela da, itzela da, ahi asan, bai. Zailtasunak badira batzutan? Ba dira, bai, bai, zailtasunak ere izaten dira, bai, gezurrik ez dote zango, baina, baina, baina, bueno. erraz gainditzen dira, eta bai, bai, zailtasunak ba, eguraldia dala edo ez ditan. Elu garekin nain segitzen dut zua lera? E, bai, bai, izan ere neure lehenengo korrikan, usta otori korrik izan zela, horre hasi eta berehala mendate bat itxita, da, bai, bai, bueno, baina gala ere, nik ez dakitzen lan, Baina, korrika beti aurrera, beti aurrera, e, bai. da. antolaketan daleres? Egia san, bai, bai, bai, bai, bai. E. Ideia zoro bat izan sana, bai, e, aspaldi beitu, zertan, zer bihurtu dan, zer bihurtu dan, eta... Ege bainan zoro gelditzen daleres? E, bai, bai, egia san, barrutik bizi ez dutenek, ez dakit edo, bai, oso zaila egiten zail, bai, irudikatzea, sí. egia san. Bueno, ba hala, eh bideon eta kurtsatuko dugu du, du, du elgaintze gurbidean ere eta eta entzulek ere eintzegu. Oso ondo, mila ba, mil esker zuei eta bai, bidean ehongo gara, karrera nengo gara. Bai. Iusek, zeuri.